Na první přednášce letošních čtvrtků a se velmi rád, nejenom, že jsme se tady sešli v takovém počtu, ale že jsme se tady sešli vůbec, protože, jak víte, teď po čtvrtky fungovaly pouze online. My se, my samozřejmě preferujeme pouze tu formu, přesto, že se pochopitelně může stát, že budeme zase muset přejít do individuality, respektive do online vysílání. Omlouvám se trošku za mírné spožívání, které je způsobeno tím, že právě vzhledem k tomu, jak jsme, jak jsme přednášeli online, tak jsme se rozhodli pokračovat v, v tom, že ty přednášky jsou rovnou streamované, to znamená nejde nahrávané, budou zase k dispozici, jako vždycky potom, ale i v reálném čase streamované. A to je taková novinka vlastně daná tím, co se Stavu. Já nejdřív jenom připomenu, co je příští čtvrtek, je, jak právě bude mluvit o pohybu návrům a jak jim v tom zabrání. Ta přednáška určitě bude velmi zajímavá, jmenuje se střílejte na plnumatých. A teď nastává čas uvéstí dnešního přednášejícího, kterého určitě všichni velmi dobře znáte. Vácva Bielota je. Naší přední, řekněme, veřejným e, intelektuálem, u nás, e, vlastně z těch na, našich veřejných intelektuálů, tak už to, to znamená cokoliv, pro mě byl vlastně vždycky e, nejvíce inspirativní. Už na začátku e, 20. let vstoupil do e, veřejné debaty a přinášel tady taková ta témata, u kterých jsme ani neměli tušení, protože e, byla živá na západě, zatímco u nás se o nich vůbec nevědělo. Václav Bělhradský dneska bude povídat o antropocenu a to je taky trošku důvod, proč vůbec jsme na biologické švrty, nebo dvakrát už na biologických čtvrtcích hovořili to o postmoderně, když ještě byla postmoderná, a potom o humanistu vědách, a... Když ještě byly a dneska teda bude mluvit o antropocenu samozřejmě ne z toho hlediska, ale já jsem navrhnul, že o právě, protože loni jsme s Petrem Pokorným editovali a docela publikovali připublikovali knížku Antropocen takovou tlustou výchlí, o které se docela uh, mluvilo, protože tam z různých hledisek právě různí autoři schrnovali svoje, svoje postoje k tomu současnému svět, stavu světa, který říká 100 což je období, kdy vlastně vliv lidské činnosti je planetární a je srovnatelný s takovými běžnými geologickými přijíteli, to se nám nemůžeme zanedbat dneska, že, že společnost a příroda mají nějakou netriviální dynamiku, že se vzájemně ovlivňují jinak, než jsme si dřív mysleli. A Václav Bilohrarský do této knížky napsal krásnou kapitolu o antinomii době a To znamená o takových těch problémech, které vystávají, A vlastně nejsou řežitelné, a musíme se s nimi nějak vypořádat. No a dneska bude vlastně mluvit o něčem, co na tohle, trošku to bude navazovat. A bude povídat o tom, jestli demokracie nebo vůbec instituce, které jsme si vybudovali moderní společnosti, v téhle době, kdy činnost slovy není než je ale i tu planetu ohrožuje, tak jestli tyhle instituce vůbec přežijí a jestli jako nebude potřeba je nějak zásadně změnit. Václav, Váš slovo. Díky. Dovolte, abych předtím, než začnu, jen připomenul takový zvláštní takový jako druh nevolnosti, se vás musí všech moci, právě v tom volebním období, kdy tak přegládá ve veřejném prostoru formát pro a proti. Pro, ty seš proti. A právě na pozadí to antropocénu a těch výčových požádů jsme prožili, a každá, tak najednou ten formát pro a proti je něco, strašně nevhodného pro řešení těch problémů, které máme. No? Taková ta mobilizace proti a mobilizace pro. A, je to, a vede to taky takové, když se užisná kniha, kterou vám doporučil, Against election, no? A case for democracy. Když chcete ubránit demokracie třeba bojovat proti volbám, které vnucují vlastně tento formát. Za, za touto debatu fan Ray Brook napsal tu knihu a vytvořil celou takovou skupinu lidí kvůli. to proto, že ten antropocent vstupuje do veřejného prostoru eh, obklopen nebo v kontextu takové krize, kterou bych nazval eh, krize názorových většin. ještě nikdy přece většiny, které se formule ve holbách, Neměli tak nízkou prestiž, neměli tak nízkou autoritu. Když je tady protestovalo proti Zemanovi, tak nejste náš prezident, a to celkem ještě bylo takové postkomunistické hádky. Ale když to bylo proti Trumpovi, nestačí říci ne, tak, tak najednou tam. Jediné, co jsme vymysleli, jsou dva typy legitimnosti. Jedna je ex titulo, jestli ten vládce má. Titul vládnutí je to pokrevní první syn krále tedy za těhlejších dob a dneska, jestli skutečně má za sebou většinu, a pak je ex modo, tedy jestli nevládne tak, je to v rozporu s božím zákonem, když ještě byly boží zákony, nebo je to v rozporu s naším ústojností, chová se k nám jako dětem, což my podaní nejsme. A ještě nikdy tedy ta demokrata, eh, legitimnost ex titulo, to znamená z většin, nebyla tak v takové krizi, jako je dneska. Souvisí to s tím, že? Souvisí to s těma digitálníma milčinami, jak je nazval Nikolas který jako zaplavený ten veřejný, nebo dokonce veřejný, prostě se jakoby rozpustil do těch digitálních milčin. a ty většiny, které se vynožují, eh, jakoby, už neměli žádnou váhu autoritu v té společnosti. Jsou to jenom většiny. V souvisí to s tím pojmem názorová většina, což není totéž jako třeba pocitová většina. Máme pocitové pohlaví, tak je pocitová většina. Vlastně teprve teď si uvědomujeme, když už ty názorové většiny se neformují, co to pro nás bylo původně. Ta společnost, ta, ten veřejný prostor měl v sobě takové Řekněme, taková teritoria. No, jedno se jmenovalo konzervativismus, druhý třeba socialismus, třetí se jmenoval eh, liberalismus. A, a ty ty typy teritoria eh, procházely školou a od jsme věděli, že se tady formují eh, jakési většiny. Eh, ke každé té většině patří nějaká argumentace, která se těží z těch, těch teritorií. Nazvěme ty teritoria katechizmy. To byly politické katechizmy, které to každý z nás by uměl citovat v základní teze, třeba liberalismu nebo socialismu. A my jsme ty většiny, které k nám přicházely z těch. Vole, tak jsme je poznávali. Nebo liberálové, zaběhovali jedni, vyhráli socialisté, zaběrovali ale poznávali jsme ty většiny a poznávali jsme, co jsou názorové většiny. A toto se nějak v té většině změnilo a ty většiny, které se vynoří, nejsou názorové. Jsou to většiny jiného typu, náladové, třeba jsou to většiny jakýchsi dál. A nebo toho strašného resentimentu, který ovládá společnost vedeř ho jisté ta, ten boj o pozornost, čím více informací, tím méně pozornosti, informace jsou levnější, ale pozornost je stále dražší, takže vlastně ten nedostatek pozornosti vede k tomu boji, k tomu formátu pro a proti a e, ta demokracie se rychle rozpadá z tohoto výzka. No a my jsme se ocitli tedy v situaci, post-katechistických většin. No, to už nejsou ty katechistické většiny. Těžko můžete říct o oh, ano, že je liberální nebo tak. Máme nějaké hnutí, tak jako Teduscony měl Itálie. Ono se pěti vězděčkové hnutí máme v Itálii, který je ve vládě. Předtím jsme měli, jak se ten strom jmenuje, olivovník nebo co. To byla taky nějaká strana olivovníku a ty, ty katechismy se rozpadly a roz, rozptýryly se v těch většinách a tu plavě kus, tu Z toho vznikají takové podivné slepence, které ale získáme i většinu. Ale autor váha, ty většin je hrozně nízká. A problém je, že ten tu jsem vstoupil, s takovou zvláštní naléhavostí, do, do veřejného prostoru v okamžiku, kdy tam ty post fyzické většiny převládají. Že ta nestabilita té společnosti. To říkám mi tak úplně mimo, protože to s něčím podstatným souvisí. Totiž souvisí to s tím, že když se definuje demokracie, tak se... dali bychom dohromady nějaké definice, ale to, co podstatné něco teď ukazuje, že demokracie je veřejný prostor a možnost formovat názorové většiny. A když se toto rozpadne, tak už nějaké volby a to všechno. Nohle žádnou roli. Já jsem jednou vystoupil, mm. rozvěl se takové diskuzi. A pak byly reakce posluchačů, kteří mi přicházejí e mail a jedna z těch reakcí byla, popisovala, jak u nás v Itálii je to hrozně, že tam ty úplnějící vraždějí po ulicích a tak. A já jsem byl tomu a dal jsem několik příkladů, co si mi přímo poslal podnikatelky z Etiopie, která měla úspěch, zaměstnává 60 lidí, a tak dále. Ona mi na to odpověděla, a to mě zůstalo do paměti, nediskriminujte mé názory. Jo. Vy máte své názory, já mám své názory, tak co, každý si máme své názory. A tento úpadek pojmu názor na úroveň gustus, proti Guštu žádný diskutát na tuto úroveň, je něco co demokracie přežít nemůže. Protože názory, argumentace, ty mají svou setrvačnost, svoje kořeny ve společnosti a tak. Takže to chci říct předem, že jeden z velkých problémů toho antropocenu je, že vstupuje do tohoto veřejného prostoru, kdy názorové většiny se neformují. Ono s tím souvisí ještě jiný problém, který je v tom, že kde ve stále většině že cítí, že jsou součástí nějakých menšin a že třeba ty menšiny mají docela dobrou ochranu zákonů. Ale problém je v tom, že demokracie má dva póly. Ochrana menšin, to je ten liberální aspekt demokracie, ale taky možnost stát se většinou. Stát se názorovou většinou. A tato možnost stále víc chybí. Takže vlastně pohle posledního průzkumu už přes polovinu mladých Američanů považuje demokracii za nefungující systém, který je postaven na pokrytectví skrývání oligarchických mocí a tak. Ale souvisí to právě s tím, ve volbách to vidíme jasně jak pod mikroskopem, nedá se to obětně poslouchat, ten format pro, nebo proti, v takových otázkách, jako to implikuje antropocen, přímo až to zní nevkusně, vlastně nevkusně. Pro, proti, ne. Musíme najít nějakou dohodu o, o relevantním popisu té situace a shodnout se na nějakém. Nějaké, ten popisu. Tak to úplně mimo. Jen tak cestou, jsem viděl ty plagáty, na, když mi to znovu napadlo, že dokud se nezbavíme volet, nezachráníme demokracii. Vymáhání té pozornosti, vlastně ten boj o pozornost je zdrojem té korupce myšlenkový. Znám jednu významnou političku, která je, v mi A který, já jsem musel, musím tyto věci říct, protože to mě chtějí. A já sám, když jsem kandidoval za zelený až, až 7-kratí, tak abych dostal slovo uprchlík do, do, té, do té diskuze, jak jsem musel vařit. Vařil jsem a tam jsem jako řekl, ano, já mám rád vytělskou uchvíli, protože jsem byl uprchlík. A oni se můjde tak posférali, pomohli proto já tak jsem zachránil. Protože i v těch těch volbách je třeba jít po slovech, které přitahují pozornost k těm produktivním tématům a ne k nějakým krizovým otázkám. Tak pardon, to říkám jen proto, že jsem chtěl eh. připomenout, že antropocen je téma politicky. Eh vstupující do této doby, v těch digitálních mělčí a toho zvláštního DAVu, který je ten DAV digitální, což je nový druh DAVu. Demokracie si poradila, pomyslová demokracie, s tím DAVem, s masami, běrou města a podobně psychologie DAVu. To se vyřešilo, ale ten digitální DAV je neznámý. Ta snadnost toho vyjadřování, ta, ta hrozná lacinost informací, když teď řekněme jenom messages bych měl říct, to ne všechno informace, ale ta obrovská lacinost toho sdělování a ta strašlivá cena té pozornosti, to je nerovnováha, která vede k, k demoralizaci demokracie. Součást je je nemorální, protože boj o pozornost na sebe bere tyto absurdní formy na úkor řekněme nějaké epistemologické, v nejobecnějším slova smyslu, e, e, řekněme, hodnotě toho diskurzu. respekt. Tak to mimo. <těk> Teď, e, z hlediska politické sociologie není Androborce než jakási extremizace, globalizace, jak vidíme za chvíli. Ale chtěl bych začít od jiného tématu. V knihomě Václava byla debata o knize Jiřího Přibáně Hledání odpovědnosti. Dialog svých A filozofka Teresa Matějčková, velký znalec díla Hegla, řekl, že, nebo připomněla, že je třeba taky eh, udělat ve společnosti nějaké legitimní místo pro nezodpovědnost. Aby lidé měli odvahu jednat. Jednat podle svého rozumu a rozhodnutí k riziku, aby se ze společnosti nevytratilo do budružství, to je důležitý. A taky entuziasmus, který k němu patří. Velká dějinotvorná rozhodnutí vlastně jsou zpěta z nezodpovědností, nebo s rizikem, podobně jako naše životní rozhodnutí. A řekla, dnes je tolik zodpovědnosti za klima a za celou planetu, až je dusivá. To je zajímavá poznámka, protože ukazuje, že ve společnosti je taky nějaká poptávka po nevědomosti, nějaká poptávka po nezodpovědnosti. A ta zodpovědnost je nějak spěta se znalostmi. Takže otázka po nezodpovědnosti, je, poptávka po nezodpovědnosti, souvisí s, s jakousi cenzurou určitých znalostí nebo odsunutí do irelevance určitých znalostí. My bychom do sociologického jazyka mohli převést tu poznámku Terezy matějčkové takto. Odvah riskovat je součástí naší morální tabule. Jedna z našich hodnot je risk. A to proto, že společnost oceňuje inovace a inovace není možná bez nezodpovědnosti. Tedy, to, je to slovo, ignorování určitých znalostí nebo odsunutí do irelevance určitých závostí. Jaké si odbřemenění, no, ta společnost vyžaduje, tak jaké si odbřemenění od té odpovědnosti. A tak jenom připomenu, že Johannes už viděl v rozhovoru s Peroutkou, někdy říká, že Kafka trpěl zvláštně nějakou chorobou téměř, nevěřil, že je možnost se rozhodnout pro jakýkoliv čin. Poněvadž každé rozhodnutí má tak dalekosáhlé konsekvence, že člověk musí, než se rozhodne, tak dlouho přemýšlet a uvažovat, že se vlastně k ničemu nemůže rozhodnout. A je to určitá variace na GT, který má taky takovou větu, říká, jednající člověk je vždy bezsvědomý a nevědomý. Svědomý má jen ten, kdo zkoumá, jenom ten, kdo A kdo jedná, je to spruch Weissheit. Tento, nazvěme tento dusivý dopad odpovědnosti Kavkovým syndromem. Není něco jako Kavkův syndrom, kterým se v společenství nesmí nechat zničit, nesmí se nechat paralizovat. a musí vždycky vytvořit, legitimizovat prostor pro svobodné jednání. Pro jednání, které riskuje, aby se překonala ta chronická nedostatečnost důvodů pro jednání, kterou Kavkův syndrom označuje. Řekněme tedy, že každá epocha má svou dobovou ontologii. Takovou sféru relevantní fakticity, ale má taky svůj horizont relevance, který jaksi určitou částí, on to fakticity, jakoby Podřizuje tu sféru, fakt, podřizuje té sféry relevance, to, co v té době je relevantní. Takže každá epocha máme uhlí a oceli, páry a železnice, a je to takový určitý horizont, který to pár a uhlí a to entuziazm industriální doby, hm? to všechno je určitý horizont relevance a někde pak zůstává to nerelevantní, ale to je taky fakticita. Že každá doba, je třeba každou dobu myslet, jak z toho epistéme, z toho, co definuje jako znalosti, tak i z toho agnoja, z toho, co neví. Hm? Že je třeba studovat, vlastně, my jsme, máme epistemologie, takovéto vědy o vědění, ale máme, nemáme žádnou vědu o nevědění, o ignoranci. A to je zajímavý předmět studia, co je to vlastně ignorance, je vždycky culturally induced, je vždycky kulturně vyprodukovaná a tak. Takže ke každé době patří jak epistéme, tak taková překřičená fakticita, nebo zapomenutá, ocenutá, která se nazývá agnoja. A toto se začalo ve Spojených státech studovat pod názvem agnology, taková sociologická škola, která studuje nevědomost, nevědění, jak se, jak, kdo ho řídí, to nevědění, komu prospívá, jak se s ním obchoduje, jak předstíráme, že neexistuje a jak vlastně tu dobu definuje, taky to nevědění. On je ta, ta no je definována trochu aktivisticky, no. takže se dávají neustále příklady cigaret, cigaret, když si znáte ten film, děkujeme, že kouříte, kdy se ukazuje, jak manipulovali ty firmy, nebo už jiné, ale pokusme se osvobodit slovo agnotologie od toho aktivistického tónu a považujme to za jakousi historičnost. No, historická situace nás je taková, že chceme jednat, musíme se opřít nejenom o ty znalosti, ale také o řízené neznalosti, jo? o řízené nevědě. že něco nevíme. A to neznamená, že... No, je to vědecky ustavená irrelevance v určitý sféry faktici. A já vám dám příklad, který jako člověka, který žil v Itálii věcí část je zvlášť dramatický. Přečtovám takový začátek, takové mé... Existuje několik dokumentů, eh, velmi dramatických a dojímavých, který hraničí až s takovým holokaustem, trošku s takovou atmosférou holokaustu. O asbestu, o nebezpečnosti. A tak že Itálie, že země doků a přístavu. takže tuším, že 12 tisíc lidí je přímo zavražděno tím. A hlavně tam byla veliká fabrika, která se jmenovala Monferrato, v kazále Monferrato. A celá zavesnice městečko, město tím žilo vlastně tou fabrikou Eterny. A já který jsem tam byl, tuším. Budu se jak si pamatuju ještě, jak tam byl taková, je, řekněme, bar nebo stánek se sendvičem, ty, ty dělníci vycházeli z těch fabrikových na pauzu a šli na ten sendvič a teď před tím krámem si takhle ten prach z toho asbestu, opupráchy před sebou. A byla taková atmosféra eh, radosti z té práce, teď něj všechno skvétává. No a teď poslední velký proces proti e, tým fabrice a proti manažerům vydávající jasbech byl tuším v roce 16. A byli všichni osvobozeni a ještě řeknu proč. Tak já přečtu malý úvod do jednoho z těch dokumentů. V e, Itálii stála era zbestu mnoholických životů. Příběhy obětí zbestu zachycují filmové dokumenty, jednom z nich dělní, kterému rakovina hrtanu vzala jeho přirozený hlas, mluví za všechny oběti hlasem umělý. Vzpomíná na svého přítele, v dílně často po ránu zvracel, ale skrýval to, bál se o práci. Umřel v 45, 45 letech. O svém smrtelném ohrožení dlouho nic nevěděl, snad tušil. Byli jsme jenom dělníci, mluvím teď za všechny tímto novým hlasem. Ten hlas k nám přichází zevnitř opuštěných průmyslových prostor. Připomíná to trošku ten stalker, ten, jak je, Tarkovské film, to připomíná tu zónu trošku. I doprovod filmu připomíná trošku to snad je, i přehnané holokaust. A je to věnováno paměti obětí italského průmyslového pokroku, který tyto lidi To Továrna, která vyráběla asbestové materiály, se jmenovala Eterny v jiném dokumentu s názvem Undestroyable. Žena, která to várně tedy 30 vypracovala, pracovala, vypráví o tom, jak výroba asbestu vnesla do městečka, kde se mě kazela Monferrato přitáhla masy dělníků, kupovali si žemle s mortadelou v na proti fabrice, přicházeli v modrých montérkách, pokryti bílým prachem, všude ho vířili, jako dítě ráda postávala na břehu té řeky a její děti vdechovali ten, rádi vdechovali ten voňavej prach. Na dveřích, které bývaly, to je dnes nápis, pozor, extrémní nebezpečí. No a pak začaly soudní procesy, a o tom tady se kři ehm, prakticky nikdo nebyl odsouzen a ten důvod bylo, že zodpovědnost, a teď jsme zase u toho slova, je vázána na znalost, na nějaký epistéme, které v té společnosti Joše má taky nějakou legitimnost. Ví se o nebezpečnosti azbestu od roku 1906. To byly první velké studie. Jedna z rozhodujících studií, který vyšla, já jsem ji nikdy nevěděl, vyšla ještě před rokem 1930 v svazem Nějaký velký výzkum o nebezpečnosti, o této nemoci azbestu, teda rakovině. Pohrudnice A teď ale zajímavý je, že Vznikl problém, kdy ten manažer je zodpovědný. Rusky neuměl. Ten článek neznal. Měl ho znát. Měl znát ty studie z roku 1906. Jaký je vlastně ten legitimizační mechanismus ve společnosti, který z vás dělá vyníka, kde jste věděl a přesto jste vyráběl asbest? Nakonec byli všichni osvobozeni. A to i v procesech, kterým předsedají extrémní levice, jsou Jeden pak, byli, pak, byli, pak byli parlamentu za to, co zbylo z komunistických stran. A e, i oni jako řekli, ano, nelze vlastně odsoudit na základě toho vztahu ke znalosti, která mě dělá zodpovědný. Vy něco víte, a když jste zodpovědní, protože něco víte, e, ta to nevědění o Asbestu byla legitimní agnója jedné epochy. To byl vlastně závěr toho soudu, když to řeknu takhle přehnaně. Takže, horizont relevance, relevantní fakticita, ale on implikuje taky sféru irrelevantní fakticity, která má své hranice, své strážce, stejně jako, ta, jako to epistém. Takže, ta každá definice, doby implikuje taky určitou legitimní agnoja a ta je důležitá, že legitimizuje naše jednání. Nemůžeme studovat co všechno až asbest, vyrábíme asbest, je to riziko, mohlo to dopadnout líp, dopadlo to špatně. Ten pojem agnotolog, který agnotologie, ty agnoja a episteme, on je vlastně jakousi luxusní verzí, pojmu boj o pozornost. Alokace, charakteristika nějaké společnosti je způsob, kterým alokuje pozornost. V jistých společnostech se alokuje víc pozornosti určitým zdrojům a určitým tématům než jiné. A to je charakter té společnosti. A ten boj o alokace pozornosti, změnu, jsou síly ve společnosti, které je změnit alokaci pozornosti, to je vlastně Jádro, takové zjednodušené jádro eh, Economics of Attention, zjo, od roku 78, tuším, Hebert Simon. Eh, je to určité zjednodušení, ale je to v podstatě totéž. Ta epocha má tu svou alokaci pozornosti, která se strukturuje, hierarchizuje, legitimizuje a pak má taky tu sféru. Nepozornosti. Legitimní nepozornost, Legitimní nepozornost. No, a tady jenom připomenu jednu. Trošku záhadnou, ale hlubokou větu Markse z ke kritice politické ekonomie, která zní takto. Lidstvo řeší vždy jen takové problémy, které může vyřešit. Neboť při podrobnějším zkoumání se vždy ukáže, že problém sám vzniká teprve tam, kde materiální podmínky o řešení jsou již dány. Nebo alespoň vznikají. Toto je hluboká formulace. Její smysl je v tom, že, eh, to řešení je politicky nemožné, tak například je evidentní, že máme naše materiální základna, aby nám umožňovala vyřešit problém zamoření měst radikální eh, změnou revolucí v, v soukromé mobilitě. Bylo by snadné nahradit tu soukromou mobilitu eh, technologicky eh, výjimečně eh, výhodnou kolektivní dopravu. Ale ono to nejde. Takže asi vlastně ten boj o soukromou mobilitu je to, co chci říct Marx. Ne? My už máme řešení. Problém vzniká, protože ho máme. Ale ta síla té agnoja, tý od, od do nerela, je taková, že vlastně to materiální podmínky řešení našich problémů jsou v lůně kapitalismu už, jak říkali marxisti, už dozráli, ale ta nadstavba je tak pomalá, silná a tak plná eh, odporu, plná aby, že vlastně nemůžeme naše problémy vyřešit. A to k tomu patří, řekněme, kapitalismus, má svou mocnou agnotologii, má svou mocnou agnoju, která učí věci. Jak k tomu se vrátím za chvíli. Elektromobility je přece strašný podvod, co je Každý bude mít stejný málo efektivní nástroj mobility, místo nějaké kolektivní, technicky super řešené. Já dám teď příklad z knihy Událost antropocénu, který má antropocén, Boné a Fresové, který osmou a devátou kapitolu té své knihy slavné on, je, pojímá tak. 19. století byl v Ronoce, neboli byl to věk moudrosti, kdy eh, vznikla Pojmová gramatika, která nám umožnila pochopit, že určitý industriální vývoj povede k zničení země. On má šest takových. To, ukazuje na vědeckých pracích té doby, že prostředí životní, cirkumfúza, to nazýval tenkrát, metabolismus, společenský metabolismus, ekonomie přírody, vyčerpání zdrojů, termody, termodyna, termodynamika, klima. To všechno byly pojmy, které stačily k pochopení vlastně toho, že e, příroda je něco, e, na čem jsme závislí, a že plítvání e, vždycky vede k nějaké devastaci vlastně toho místa, kde žijeme. A e, bylo to vědecky relevantní, on cituje celou řadu Celou řadu děl, který teďka necháme stranou, která třeba ukazovala, že ty emise poslední, vlastně těžba, těžba, politicky byla těžba uhlí a přechod na fesi někomu z důvodu na tím, že lidé potřebují dřevo k vytápění domácností, my jsme takové, že vlastně bychom si zničili lesy a proto Bůh nám dal to uhlí, abychom se tomu vyhli. A ačkoliv už někdy kolem roku. 85 byly přesné popisy, těch emisí a jejich dopadů na, na, na, atmos, na, na, na, na atmosféru, na, na to, co dýcháme, tak to vlastně bylo. to té sféry agnoja, která řídila ten vznikající entuziasmus pro industriální v roce. Naopak kapitolu 9. nazval agnotoce a ukazuje v ní, jak se tu pojmovou gramatiku, která vznikla v tom datáze, snažili zničit. Už tak, o jsem byl Třeba nekonečnost země, nebo tam obrovské, obrovské cykly, ten obrovský čas, nekonečný čas země, nemůže nikdy být ohrožen tím, že po nějaký malý počet let, co je tady člověk, my těžíme uhlí. Ta nekonečnost atmosféry nemůže nikdy být ohrožen. Budovala se jaký, jakási nesouměřitelnost toho lidského jednání s tou zemí, na které se odehrává. Můžeme říct, že se tady konstruovala určitá agnotologie a královnou té kapitalistické agnotologie byla ekonomie. Ta ekonomie, eh, možná si někdo vzpomíná na často citovanou větu Heidegrovu, která zní: problém není úpadek hodnot, ale to, že všechno je jenom hodnota. A to slovo ho hodnota interpretuje jako hodnocení něco subjektivního ta, ta ekonomie je v podstatě podřízení všeho e, lidskému hodnocení. To je hodnotí to je, má to pro mě cenu že? a příroda se vytrácí jak tomu lidskému jednání nepatří. Ta užitná hodnota té přírody se vytrácí a e, Důležité je jenom to, co má cenu, co může... ekonomie je z tohoto hodnická zajímavá, zajímavá forma agnotologie. jak vytvořit naprosto nesmyslný pojem světa, založený na marginalismu, na tom, čemu dáváte hodnotu Takže ta, ta ekonomie, to v 20. století agnotocente, jak je za subverze fakticity. Ta už byla popsaná jednou, subverze té fakticity, odsunutí do irelevance a Vzniká nová epochální agnoja, která je právě ten kapitalismus. A teď, první definici antropocénu z politického, z hlediska relevantní pro politickou sociologii, by toto. Antropocén je konec liberální agnotologie. Legitimnosti té liberální agnoja v níž vytlačení přírody z jednání bylo základem té nezodpovědnosti, která se jmenuje ekonomický růst. A ten ekonomický růst potřebuje sféru nezodpovědnosti, tedy nějaký to agnoja, a to je té vytlačení přírody z, z jednání, redukce všeho na hodnotu směnou v podstatě, Hodnota směná k nekonečnou a hodnota užitná k nule. No, to je ta situace toho. A tak, je to jakýsi konec té je konec efektivity té kapitalistické agnotologie. My už nevěříme, že tento typ nevědění legitimizuje toto jednání. No, to, už nemůžeme ospravedlnit svou nezodpovědnost odkazem na toto nevědění. Takže já bych teď na závěr tady toho potýtní části řekl, dvě vyhrazená stanoviska k tomu antropocénu. První vyhra, vyhrocené stanovisko by bylo, antropocén je věk, němž ekonomický růst, tato obecná hodnota západní civilizace nemůže být legitimizována vytvořením odpovídající agnoje, agnotologie, nové sféry, irrelevantní faktici. To už nemůžeme odsunout, ty. Už nelze zastřít ty destruktivní dopady fosilní ekonomiky, už není možné, neexistuje žádná dostatečně účinná subverze fakticity, no, abychom subvertovali vztah mezi těma požárama a tím všim, co kolem nás. Je to jakýsi konec té kapitalistické agnotologie. Jejímž cílem byla ekonomie, věda o hodnotách, o hodnotách a oceň. Vytlačení, byla to jakási říká tedy ale ten, dematerializace jednání. dematerializace jednání. Ta odkázanost na neobnovitelné struktury planety no, už není možné legitimizovat jako něco, co je irrelevantní, co, co nevíme. To je první definice toho jako konec, to je legitimní nevědění, toho legitimního nevědění, na který odkazovalo to naše, ta naše nezodpovědnost, to naše nezodpovědné jednání. A tady ještě jedno, ale protože většina teď, když je odvozena sociologie, která je většinou levicová, tak je v tom taková ta potřeba obvinění. Jo? To neustále té viny, to hledání viny za viny, byli tu záměry. Ale pokud jsme se o od toho odmyslet, ve skutečnosti je to náš osud, že takhle jednáme, že potřebujeme nevědění, abychom měli odvahu jednat, ale jednat musíme. Takže my musíme přijmout ten osud, je to kantovské, ne? Je to velmi kantovské, je, je to vlastně, je to ta, musíme, jsme, musíme přijmout to, že nevíme, To patří k našemu osudu, je to součástí našeho rozumu vlastně. Na teď je druhé vyhraněné stanovisko, a to my tady v Česku to máme snadné, to představuje Václav Klaus a e, považuje to stanovisko je, ekologismus a klima-alarmismus je rozvrat západního pojetí člověka jako velkého a svobodného přetvářeče přírody zlepšení lidského života. No, to je jeho pojem, dám z pár příkladů. Žitým klišem se stalo tvrdit, že trh a ekonomický růst plodí ekologickou katastrofou. Zatímco státní moc, legislativa, regulace lidstvu, přírodu a ekologickou lounuávu zachraňují. Tyto teze si přisvojili levicoví ideologové, aby s nimi bojovali proti lidské svobodě, proti svobodnému trhu, proti ekonomickému růstu a koneckoncům proti jakémukoliv pokroku. Celý průběh lidské civilizace nebyl nicím jiným než neustálým zasahováním člověka do ekosystému, byl proto odvážným permanentním přetvářením přírody. Vysoušení bažin, mícení lesů, nebo olivových hájů narušovalo původní ekosystémy. Výsledkem ale bylo, že na jejich místě vznikal ekosystém nový. Historie nám až dosud zcela jednoznačně ukazuje, že činnost člověka neznamená ničení přírody, ale zlepšování lidského života a atd. Hm. Činnost člověka nepostupuje proti přírodě, ale příroda se člověku přizpůsobuje tak, jako on se přizpůsobuje přírodě. Tak toto je druhé vyhraněné stanovisko. Naopak, když Odpoutáme, když zrušíme tu kapitalistickou agnotologii, tak vlastně zničíme i ten západní koncept člověka, který je ten odvážný, nezodpovědný, ale odvážný Předvařit. Je to antropoceně z tohoto hlediska jakýsi antihumanistická mystifikace. To už se objevilo v 80. letech. Jean-Luc Ferry napsal o ekologii jako současném antihumanismu. Tak toto je první přiblížení se k tomu, co je to v politické vědě, nebo co je to v po, politické sociologie. Antropocera. Teď se pokusím ho definovat trošku techničtěji. A. Pomocí takových deseti herců, své... co jsem to měl to aby se objevil ten obrázek. Jo, tohle už to není. Ne, pardon. Ne. Teď to vymaš. To tam Já na to nevidím. Tak... Musíš dělat. V podstatě, teď co chci říct, tak, co je to technologické prostředí? Technologické prostředí je prostředí, němž, se, němž průce rostou situace změnitelné svobodnou volbou člověka. To je podstata technologie. Podstata technologie je, jeho dominantní charakteristika je růst situací změnitelných svobodnou volbou. To má ovšem jakýsi dopad. A to je extrémní deficit racionálních kritérií volby. Deficit smyslu svobodné volby. No? A tím pádem i to, udržitelnosti toho, co jsme si zvolili. Co to je? První problém to antropoce. Nechme stranou teď kolektivní akce. Právě technologické prostředí vyžaduje kolektivní akce, kdy užitek té akce je podmíněn jednáním všech ostatních. Jedná jenom já, tak nemůžu vyřešit. A to vede k obrovskému deficitu sociálního kapitálu, schopnosti se dohodnout. Kvalita života závisí na dostupnosti veřejných statků, nebo nápravě veřejných nedostatků. To vede k extrémnímu deficitu kooperace. Obtížné, ne, kmec se tomu říkal. Sociální kapitál to jsou ty solidární komunity, to jsou sociální sítě, které můžeme využít k tomu, abychom se dohodli komplexita, to všechno nechám, ale zastavíme se na chvíli u toho kouzovat teorém. Jedna z takových charakteristik specificky české politické kultury je nerealistické vidění toho, co vlastně politika dělá. Dám vám takový příklad. Představte si, že existuje země, když je nějaký stán, kde je dovoleno zamořovat. Kdokoliv je si postaví fabriku, může zamořovat lidi, kteří žijí kolem. A oni si musí sami vyřešit dopad toho zamoření, ať už je to lékařské, nebo ničí jejich příbytky. Musíš to vyřešit sami. A že to stojí tisíc dolarů, že každý rok, každý člověk, který tam byl, musí zaplatit tisíc dolarů. Představte si naopak, a představte si, že je jinak, jiný stát, kde naopak je zakázal e, zamořovat. Takže ten stát, to je ta fabrika, která samozřejmě musí zaplatit každému obyvateli toho okolí. Musí zaplatit tisíc dolarů. Ročně řekněme, že je tisíc, tak to stojí milion dolarů ročně. A teď si představte, že vynalezou filtr. Objeví se filtr na trhu a ten filtr stojí 300 tisíc dolarů. V obou těch případech je výhodné koupit ten filtr. V jednom případě ho koupí ta fabrika, aby ušetřila 700 tisíc, v druhém ho koupí ta společnost, ta, ta, ta ten kolektiv těch poškození, jim se taky vyplatí. Ušetří 700 dolarů každý na teď je tedy v podstatě jedno, jak je institucionální rámec toho ekonomického jednání, protože když je dovoleno jednat o tom, tak. Vyřeší hnutě jedni nebo druží, vyřeší tu otázku sami racionálně. Opět. Toto ale platí jen za předpokladu, že transakční náklady na dohodu jsou nulové. A taková situace nikdy neexistuje. Nikdy neexistuje situace, kde by transakční náklady byly nulové. Jestliže vy chcete vyřešit, dozvěděli jste se, že vynalezli filtr a teď musíte obejít ty svý spolupčany, a každému říkat, poď služíme se, koupíme, vyděláme, nikdo se s vámi nebude bavit, třeba mu to, to zamoření je pro něj výhodný, protože on jediný posnáší než ostatní, takže má nějaké výhody v práci, nebo se za pět let chce někam vrátit, je to náměstní je to jenom, jenom, jenom imigrant. A tedy, samozřejmě je, že teď můžeme rozlišit mezi společnostmi, které jsou schopni se dohodnout s větší pravděpodobností, mají nějaké charakteristiky, nesmí být heterogenní jazyk, nějakou kulturu společnosti a společnosti, které nejsou schopnost. To byl největší nedostatek Václav Havlá v jeho diskuzích o občanské společnosti. On nikdy nedospěl k tomu, on definoval občanské společnost moralisticky, nikdy nedospěl on by řekl, obč kvalita občanské společnosti závisí na jejich schopnost, na schopnosti té společnosti snížit transakční náklady na kolektivní dohodu. To tomu připadalo chudí. říkal to taková chudá definice. Takže myslím, že definice je klíčová. Tak, transakční náklady to je realist, realistický pohled na, na společnost. Vláda slušných lidí, ale oni se musí dohodnout. A ty transakční náklady na dohodu zase mění tu perspektivu. Takže, a to, co se nazývá kouzlu v teorie, on za to dostal Nobelovu cenu za analýzu vlastně těchto zležitých nákladových role v ekonomickém rozhodování. Ve antropocénu ta rozhodnutí jsou tak náročná, tak složitá, zahrnují tolik lidí a tolik rozdílných typů škod, že náklady na dohodu by byly tak vysoké, že je třeba kompenzovat efektivitou institucionálního rámce. Co vlastně charakterizuje NATO? Poptávka po efektivním institucionálním rámci, že není žádná šance, že by se lidé na tak globální úrovni a tak o tak podměr, dohodli. Ty transakční náklady by byly strašně vysoké. Takže ta extrémní deficit efektivity institucí. Tak když Greta Thunberg zažívala v OSN, tak, dále, tak vlastně vymluvíte do penězích, nejste schopni zavést nějaké institucionální řešení. Takže toto je velmi důležitý z hlediska politické sociologie, důležitý moment z té, té antropozem. Co chceme od Aby se dohodli. Ale o čem? O tak složitých tématech a v tak heterogenních situacích, že naděje na dohodu je nulová. Proto vyžadujeme efektivní instituce asymetrie, jak informační, tak morální musí, a sociální samozřejmě, musí být kompenzovány nějakým efektivním institucionálním rámcem a to je tedy extrémní efektivity institucí. Ty instituce všichni vnímáme, extension Rebellion jsou druhý skupiny, který všechny instituce se ale je to velký, velká. Tak, ještě k těmhle těm pojmům je ta. Všichni of commons, že jsou situace, kterých právě racionální volba jedinců nebo jednotlivců vede k šílené společnosti. Jednáme kolektivně. Kolektivní iracionalita, vyvolaná racionál, individuální racionalitou, typický, typický příklad je, auto, pro mě to je racionální, ale celkově se prakticky zátpě a to je iracionální. A ta, tato situace je popsána <coughs> Gareth Hardin, v roce 69, tu poprvé publikoval Tragedy of Commons, popisuje V 16. století skočí pastíři eh, pasou na obecných pastvinách své ovce, pruce stoupá cena eh, po vlny, a, takže oni eh, stále víc vlastně, ovci až tu pastvinu úplně zničení. A to je Tragedy of Commons, neboli to je tragédie obecných pasty, to, co nepatří nikomu. E, Neregulovatelných těch. Jenomže ono je to taky opačně, že? Jo? Třeba existuje taky tragedie of antikompas. To znamená, tam, kde to někomu patří, je to všechno soukromé, tak to vlastně vede, má devastující, zničující důsledky. Privatizace něčeho vede k katastrofám. Otázka, jestli to platí třeba o, o vzdělání, že úplná privatizace vzdělání by vedla ke katastrofě. Víme, Spojené státy nám to ukazují, že privatizace vlastně lékařské péče vede k snížení kvality a zvýšení ceny a tak dále. Pak ještě existuje Comedy of Commons, to je takový model, který zase ukazuje, že když se vlastně dohromady, tak to vlastně prospívá tom dětem. To, je nejsou ty. No a ta, ta, ten antropocén. Tento téma v tom antropoceru je z hlediska politické současové klíčové. Musíme tu demokracii posunout někam, kde ta demokracie nebude jenom zápasem volbáky, ale bude povede ke změně hodnot. Toho deliberativní demokracie povede k těm změnám těch deliberací, a je celý hnutí, který se jmenuje Liberated Democracy, se snaží vlastně takový fóra demokratické. A nejen ale fóra, skládky odpadů a fóra, skládce odpadů, vztah mezi městem a tím. Tak. K těm kouzům mě napadá, možná jste viděli už věm a velký vlastníci. Tam je úžasná na právě, kdyby se nemohou dohodnout o zprávě toho domu, a to, to, ta nedohoda je zarámována extrémně nebezpečí. Ten klin může vybuchnout, což se pak taky na závěr filmu stává nedvedle. A ti lidé jsou tak unavení, že nejsou schopni se dohodnout, že podepíšou Jankošek, podepíšou plnou moc, takový vonší blům, z nich jeden je tedy z Ruska a z Ameriky, jak ten v tom filmu se říká. No. Ta, ty transakční náklady, to je hrozně důležitý problém, protože e, tam, kde neumíme vyřešit, tak vlastně ta ochota dát plnou moc někomu, kdo to vyřeší, je se vysoká. No a teď, my bychom mohli definovat politický antropogen tak, že bychom z každého toho hesla udělali jistou větu. No asi typu, technologické prostředí vede k růstu situací s měníteľnou svobodnou volbou a tím pádem obrovskému deficitu eh, kritérií z té volby. No, tak každému bychom mohli pouze no, eh, teorem růst transakčních nákladů, velkým asymetrím, musí to být kompenzováno efektivními institucemi, veliký deficit efektivních institucí a Tak toto je druhý způsob, jak definovat, jak definovat antropocent, tak hodně empiricky. Hodně empiricky. To bychom mohli popravdu analyzovat, jak e, vlastně tam ty kritéria volby, e, jak se legitimizují a jak je to zvláštní vyvolává nepokoj v té společnosti. Dám tak pár příkladů takových věc, které by z toho vznikly. Třeba trh extrémně privileguje technicky realizovatelné a potlačuje otázky zpěté z biologo-sociální udržitelností technicky realizovatelné. Tak toto je. To bychom mohli různě prohloubit a hrát si s tím. Ale postoupíme k třetímu modelu. A to je třetí problém v antropoce. týká materiálního jádra ústavy. My jsme hrdí na to, že naše demokracie je ústavní demokracie. To znamená, že ex titulo, většinová většina, názor většina legitimizuje, ale ex modo, to znamená, že je třeba respektovat ústavní mezi. A naše to materiální jádro ústavy vymezuje to, co změnit nelze v ústavě. Je to složitý. Protože se nakonec dá zmínit všechno. 24. březen, 33 v Německu, čtyrpěti většinou si parlament odhlasuje své vlastní zrušení, A hlasovali i sociální demokratii, pro to dokonce někteří. Ale řekněme, že přece jen existuje něco, jako materiální já do Víte, v Českém ústavě, je to hrozně silná, silná, silná téma. V České ústavy je celá listina práva a svobod. Dává nám právo vlastně hájit ze zbraní v ruce. Podstatné jsou náležitosti demokracie. V Italské ústavě je například věta, že stát má povinnost odstranit všechny překážky svobodného vývoje osobnosti. Vy nevíme ani co je to osobnost, neumíme ji definovat ani co je to svobodný vývoj té osobnosti. Ale přesto je třeba odstranit všechny překážky. Materiální jádro ústavy jsou normy, které v ústavě samotné jsou označeny jako materiál. To znamená nezměnitelné formální Nelze, možné Právní logikou není možné změnit určité normy. Je to nadlegální rámec legality. Mluví o tom často rechecký zajímavě. Tak například článek 2, čánek paragraf 9. Paragraf 2 říká změna podstatních náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu. No, kdo z vás by uměl odpovědět, co ve věku a to je podstatná náležitost demokratického právního státu. Z té formy zamoření například tak. už už ohrožují důstojnost občana a tak dále. No a teď téma antropocenu je. Existuje něco, co Jiří Příklad nazývá Constitutional imaginaries. což jsou tedy jakési předporozumění tomu, jak má vypadat Ústava. No, ti, ti souci a Existuje něco tedy jako představa, jak má vypadat Ústava, nějaká materiální inspirace. A tou materiální inspirací u nás v Evropě je idea emancipace člověka. Člověk musí být emancipován od závislosti na místu, na tradici, na druhý, na pídobě, na svém těle do jisté víry musí být osvobozen, emancipován, a to je ten patos, ten entuziasmus, ta entuziasmus naší, naší kultury, ústavní naší constitutional imaginary, jo, je to, že my si představujeme tu emancipaci jako vůči hodnotu. Tady bych ještě řekl, že k tomu antropocénu, když můžeme o tomto bodě, patří taky to, že ten hlas vědců, nebo vědec, jeho hlasové společnosti, jeho veřejný status je dnes přímo propojený s výjimečným stavem. Vyhlásit výjimečný stav a vědec to vlastně legitimizuje. Protože říká ano, pandémie, když ne tak. A nebo no, klimatická nouze, to je velký pojem dneska v té filozofii. Klimatická nouze vede k vyhlášení výjimečného stavu a vědec to vlastně může legitimizovat. Jenomže té logice materiálního jádra ústavy je, že můžeme vyhlásit výjimečný stav jen na obranu toho materiálního jádra a jen po tu dobu, než je pokud je ohrožen. Pak si musíme vrátit k normálnímu stavu. Problém antropocenu ale je, že nevíme, co je to ten normální stav. Je to byl právě ten normální stav, kde myslíme normální ústavní pořádek, znamená, že většina problémů se řeší automatickým fungováním norem. No? Dohodou mezi soukromými vlastníky, dohodou mezi mezi zájmovými mezi skupinami a tak dále. Ale podstat antropocenu je, že jestli vyhlásíme výjimečný stav, pak není dočasný, protože se není k čemu vrátit. To byla právě ta normalita soukromo, soukromo vlastnického systému, tržního, který vede k té situaci. Tak to ještě k tomu dodejme. Tak, materiální jádro ústavy, ústav, byl emancipace. Emancipace je to, co znamená víc svobodné volby, víc práva na mobilitu, se myslím, práva volit si formy identity, místo, kde žiju, revolta proti human condition, to jisté míry, myslím, že osobně to místa, ne? všechno si musíme podřídit, musíme všechno podřídit svobodné volby. Jen to je důstojné člověka, co si sám zvolí. Jen taková závislost je důstojná člověka, kterou si sám zvolí. A tak ty různé společenské smlouvy, LOK, to není jistě náhoda, že v parlamentu řekl, že nejstrašnější všichni, kterou četl v životě, je John LOK, pojednání o vládě, kde se mluví o té smlouvy, no, společenské smlouvy, jako kdyby lidé všechny své vztahy museli redukovat na smlouvu a na právo. Definu, definované jako emancipací od toho, co je lidské, od té lidské situace. To konzervativní postoj. Ale v každém případě, a vy to vidíte dneska s tím LGBTQ identity, do jaké míry vlastně už ta emancipace je emancipací od toho, co jsme... Vlastně ta doba je charakteristická taky tím, že se bojuje o normalitu. No, normalita se politizuje. Je to normální, aby homosexuálové mohli adoptovat děti, nebo je normální, aby eh, někdo si svou identitu volil, no, no, Jakoby eh, součástí naší kultury, že eh, jste se narodili do na nějaké identity a to, jak ji umíme přijmout nebo proměnit nějaký začátek života a smysl života. To je hodnota té osobnosti. Osobnost je dána tím, že umí popracovat svou identitu, do které vstoupila už, a co je to sociální nebo biologická identita, nebo národní do jisté míry. Není dobré, není snadné být. Ne, Ostatně dneska dostanou cenu jeden africký který se uměl popracovat s tím, do čeho se narodil a zasloužený dostanou cenu za sídl. Toto je už jakási poslední fáze e, problémy, které máme, ten zápas o normalitu. Normalita se politizuje, polarizuje dokonce. E, to je jakási poslední fáze tého mýtu emancipace. Kon přehládající constitutional imaginary je emancipace. Všechny formy emancipace. Vzdělání. Co to tady je ta fakulta, ne? Jistá emancipace, ostatně. Postavil to je v druhý, se Další symbol. Nebo založil další symbol emancipace osvícenství. A no, antropocéně je v níž musíme vymyslet jinou constitutional imaginary, Musíme vymyslet jiný mýtus legitimizující to materiální jadro ústave. Tak umíme si to představit vůbec proti emancipační materiální jadro ústavy. Místo emancipace od závislosti na. Demagogický trošku titul, který jsem si poštěl od Latoura toho dnešního semináře mluví tom, návrat k Zemi, to znamená návrat v celé řadě závislostí, o kterých jsme se osobnili. No, tak já jenom teď na závěr nastíním takový čtyři body, které v té protiemancipaci nebo postemancipaci eh, materiálním jádru už tady musí být. Tak první je to, co tady David může dosvědčit, mnoho let probírá, a to je účinné omezení tyranské moci obslužních struktur svobodné volby. Tak my řekneme, abych mohl cestovat, snadno svobodně měnit místo, tak tomu potřebuji dálnice. Dálnice je obslužná struktura soukromé mobility. Umožňuje mi zvolit si snadno místo, kde je, snadné se pohledu, jako a zvolit si místo, kam jedu. Ale je u zbavit se té dálnice. Ta dálnice vzniká na základě velmi složitých politicko-korporativních a transakčních nákladů. Jednou postavené, je těžké se jí zbavit, má obrovský dopad na tu společnost, míchá nejrůznější zájmové skupiny, někdo ztrácí, někdo to. Tato obslužená struktura je tyranská. To skutečně tyranská a je třeba tuto metaforu, nebo Klaus Offet to popsal pak metaforou páru a ledu. Ta dálnice v naší společnosti páru, teď se jezdí v Itálii 1600 km pomocí těch dálnic, tak, jsou tak hrný. s no, to je pára, těkalost. Ale ta dálnice sama to je led. Maf mafie o tom dělí, jak se staví dálnice je to obtížná obslužná struktura. Takže svobodné volby, svobodná volba ve společnosti implikuje vždycky obslužnou strukturu, která ale svobodné volby nepodléhá. Například supermarkety. Supermarkety zrychlují svobodnou volbu, dávají zvláštní entuziasmus, patos, jak to vidíte v těch reklamách, ale ta, ta, ten supermarket samotný, to je le, To je velmi složitá. obslužná struktura svobodné volby, která má mnoho dopadů. je právo, u každý máme nějaký právo, práva, stále víc práv, občanská práva, nová a nová práva, ale byrokracie to je obslužná struktura těch práv, takže přírůstky děkavosti, ale let niká do společnosti. V tom mod, mod novém materiálním jádru musí být toto nějakým způsobem řešeno. jak bojovat s tou tyraní těch obslužních struktur. Za druhé je třeba myslet společnost z hlediska on-comixí Rajčat, Flaver, a ženo mužů, různých těch vetřelců, vetřelců do našich společností, technologicky těch kyberborgů, jak tomu říká Haravej. Z vás mě dojel, kdy to bylo? sjezd dětí ze Skuma, jak se evropských nějak po 20 letech, někdy v roce 2000, my musíme zakotvit materiální jádro Ústavy vznikání těch heterogenních nových kolektivů, kde už se nedá rozlišit, toto je tělo a toto je technologie, toto je, musíme myslet celou tu společnost jako asociaci věcí a lidí. Jo? Když jsme se tady sešli, tak do toho patří i ta trám. nejenom, že vy, ale že já jsem do toho to patří, musíme se myslet jako celky, kde to, to technologické a tělesné se nedá odlišit. Jsou to heterogenní kolektivy, které v tom materiálním jádru ústavy musí být nějak zakotveny. Podstatou pak demokracie je kontroverze o to, co ještě pustíme a co ne. Chceme geneticky manipulovanou pšenici nebo ji nechceme. Chceme nukleární energii nebo nechceme. A ty, to jsou ty heterogenní kolektivy. Musíme se osvobodit od takového toho národy a ty, ty, ty věci. Za třetí, třeba za koty v tom materiálním jádru zásadní nerovnost našich potřeb. Některé potřeby jsou radikální a některé jsou svázány do společnostní spektáklu. A to je třeba, radikální je taková potřeba, která je za prvé univerzální, za druhé strukturální, závisí, má to, mám tu, ta potřeba může být uspokojena jen, pokud třeba společnost, je nějakým způsobem, například na, na svobodnou diskuzi, právo mi zajistit struktura společnosti. Nemůžu sám ji realizovat. Tak je třeba zachytit toto materiálně, vypsat no? rozdíl mezi radikální potřebou a potřebou, řekněme, umělou, nebo tak, jak se to tváří, svázaná s potřebou ve smyslu konzumizmu. Poslední. Je třeba vepsat, a to je pro mě dost osobně složitá otázka, protože, jak někteří vědí, já jsem celkem mále, jestli nejsem jediný. Intelektuál, který hájí absolutně neomezenou svobodu slova, nic se nesmí omezovat, všechno se může publikovat, včetně Maňkaнку a všech ostatních textů, protože problém zákazník se neřeší, zákazník skrývá. Ale musím připustit, že je třeba vepsat do materiálního jádra demokratických ústav nějakou formu ochrany, nebo dokonce snad ty produkce míst názorů tvorby. Ten veřejný prostor, to bylo, to bylo místo, kde se tvořily názory. A ta společnost, na ji jak chceme, ale pokud ještě budeme používat svou demokracii, tak bez těch názorů už se neobejde. Názor je zaprvé funkční substitut vědění specializovaného, já nemůžu se stát nukleárním inženírem, ale musí mít nějaký názor na nukleární energii. Je to jakási zkratka. Ten názor může být zodpovědný nebo nezodpovědný. Zeptal jsem se někoho, anebo, nebo ne. A nějakou obranu těch míst, kde se formují názory, musíme do materiálního jádra ústavy vepsat. Ale jak? To nevím. To nevím, ale jistě toto téma už musí být osvobozeno od takové té představy, že to je všechno jenom kontrola, mocenská kontrola, proti které třeba bojovat, stát by chtěl do všeho, do všeho mluvit. Musíme to vzít velmi vážně, Je no, nějakými legálními prostředky, hají veřejný prostor jako místa, místa racionální názor toho. To jak, to nevím, ale to, to ještě jsem ani nezačal diskutovat. Ale je ta taková ta ten, téměř fyzická nevolnost toho formátu pro-proti, pro-nebo-proti, tam se no, už vím, že bude něco proti, a to vlastně ne, závisí na tom, že takhle se názory neformují. No, že to je vlastně, názor je vzácný, vytvořit si dobrý názor je vzácný, e, ale musí se někde formovat. A e, toto je... Poslední, takže to materiální jádro post emancipační musí mít tyto čtyři, čtyři body. Úplně na závěr řeknu, že jsme se ocitli v jakémsi interregnu tedy interně a že nej, nejzajímavější na tom inter, na, na tom mezi, mezi, mezi stavu, který jsme se ocitli. je to. Že za prvé do politiky vstupuje apokalyptický to. Ten apokalyptický tón je svázán s antropocenem, anebo s tím strachem ze spiknutí, to je neuvěřitelný, co čtete na, v síti. A ten apokalyptický tón je v radikálním rozporu s demokracií, která je založena na duchu marginalismu. Ano, oni vyhrají, ale ty změny budou marginální. Nebudou to totální změny. Kdyby byly totální, lépe vést občanskou válku. Ta demokracie je právě tím duchem marginality, to tu písničku, mnoha vědcí. Svět není jako dřív, pán Bůh ztratil rův, jedni volají hanba, hanba. Tudy to se sláva a sláva to, a to patří k té demokracii, že jedni volají hanba, hanba, slává. Ale e, musí to zůstat v rámci té marginality. Kdyby to bylo totální hanba, hanba, zabijme tak už je to mění. A ten apokalyptický tón, který vstupuje do demokracie, je opravdu velmi silný, to je vysoký. A, pokud je tam. a druhá otázka je, do naší společnosti vstupují hyperobjekty, jako je třeba globální oteplování, jako jsou plasty, které nemají žádnou časoprostorovou specifičnost. Nemůžeme říct, těmto to škodí a těm to prospívá, ty to musí zaplatit a ty to zavinilo. Neexistuje žádná metrika ani žádný postup, jak vyjmenovat viníky a odsoudit je. A tím pádem lidé vnímají bezmoc toho demokratického státu. A to vnímá jak na takové na, naší levici typu, typu ti, co bojují za lepší kvalitu života, jako, ale i ta pravice, která jakoby najednou vnímá, ten stát je bezmocný národ, návrat k nacionalismu. Teď vyšla knížka Budoucnost levice bez liberalismu, a tam se dokonce v o tom, že jedině národní stát je schopen regulovat ty korporace. To je západná idea. A takže ta další otázka je, může liberálně demokratický stát přežít takovou bezmoc, který se teďka ocitl. To je ponižující tak. A Ještě poslední, který k tomu dodám. My jsme zvyklý myslet eh, změnou pomocí alternativy. No, byl to nějaký feudalismus, pak je alternativa, alternativy, alternativa, sociálismus, a pak zase zpátky, alternativa. No, myslet alternativ, ale to předpokládá, že jsme schopni popsat něco jako celek a jiný celek je k tomu alternativy, ale toto schopnost jsme ztratili. V tom komplexním světě už jediná cesta změny je hybridizace hybridizace, například Sorkom je vlastnictví pomocí platformizace. Co to je to? Airbnb. Mluvím, že si to špatně, ale ve skutečnosti je to určitá hybridizace, sdílené automobily, určitá hybridizace a dokonce teď už jdeme k jakému školství, které bude hybridizované na půl soukromé, na půl státní, na půl online, na půl příjem. Nebude mít, nebude mít vy, vymezenou dobu, po tuto dobu se vzdělávám pak už jsme vzdělaní a pracujeme. No i ta práce, volný čas. Takže jediná je hybridizace. Jediná si svazuje hybridizace. Teď otázka je, může být hybridizace v politickým programem, nebo je jenom dopadem toho antropocénu, té globální technoekonomické techno globalizace. Tak to je na závěr. Tak omlouvám se za svůj neuspořádaný ne, ne eh, projev, ale. Ono to téma samo je hodně neuspořádené, je to takové rozkousko. Děkuji vám.